A Sándor palotában tartott estét leszámítva unalmasan teltek napjai. Egy este erejéig hamupipőkének érezhette magát, csak éjfél helyett fél tizenegykor kellett kiszakadni a hercege karjaiból és hazarohanni. A szomszéd néni békésen aludt a fotelben, édesanyja pedig az ágyban motyogott, monotorritmusban valamit. Mostanában egy szó vagy egy mondat elakadt az agyában, és akár egy rossz lemezjátszó képes volt órákon keresztül azt hajtogatni megállás nélkül. Másnap kilencre ért a pékségbe. Tíz órakor megjelent újra az alkoholista nő a mocskos babakocsival, benne a csenevész kislánnyal. Délben jött ki a gödörből. Tonka alig bírta tűrtőztetni magát, hogy ne szaladjon ki és keverjen le egy nagy pofont annak az anyának, hogy végre észhez térjen. Így ment ez napokon keresztül. Hol három, hol négy órát, sőt volt, hogy délután négy ott parkolt a babakocsi a kocsma előtt. Senkinek nem tűnt fel. A magányos babakocsi lakójával lassan beleolvadt az utca képbe, akár a nagy zöld-piros festékkel telemázolt konténer a másik kapuajban, vagy a sarkon kéregető hajléktalan. Nagy évben elkerülték a járókelők az összes ilyen furcsaságot. Siettek a saját dolgukra, nem volt idejük foglalkozni egyik problémával sem. Alig aludt mostanában. Annyira zaklatott volt a gyermek miatt. Rendszeresen kiárt. Egy-egy péksütemény nyomott a kislány kezecskéjébe az elmaradhatatlan micimackós gyümölcslével. Amikor az meglátta őt, azonnal kiabált. Pici macó! Pici macó! A második héten nem bírta tovább, felhívta a gyámügyet és bejelentette az esetet. Azaz, hogy bejelentette volna, de ragaszkodtak hozzá, hogy személyesen tegyen bejelentést az ügyfélszolgálati irodában. Szabad napot vett ki a lehetetlen ügyfélfogadási idő miatt, ami tíz és kettő között zajlott. Szigorú szemű, ötvenes éveiben járó nő fogadta. Úgy nézett rá, mint a legalábbis ő lenne az az alkoholista anya. Bediktálta az adatait, amit gondosan bepötyögtek egy őskori gömfejes írógébe. Milyen iskolákat végzett, kik a szülei, mióta lakik a mostani címén, kik a közvetlen kollégái, miért dolgozik éppen ott, ahol. Lassan kezdett elege lenni az egész Diból. Majd egyre idegesebben válaszolt a nő monoton ritmusban feltett kérdéseire. Végül kifakadt. Beszélhetnénk végre arról is, ami miatt ide jöttem, hölgyem. A nő keze megállt a levegőben és a lányra nézett. Levette keskeny olvasó szemüvegét és megdörzsölte a szemét. Mit akadékoskodik? Én próbálom végezni a munkám. Legyen türelemmel. Idegesen megrázta fejét, és nagyot sóhajtott. Mikor halt meg az édesapja? Tonka felpattant. Az Isten szerelmére egy alkoholista nő naponta órákra ott felejti három éves gyermekét a tűző napon egy kocsma előtt. Ennek miköze az én családi hátteremhez? A nő kihúzta a papírt az írógépből, és jelentőség teljesen a lányra nézett. Akkor most hagyja, hogy végigvegyük a kérdéseket? Vagy távozni óhajt? Tonka visszaült, érezte torkában a gombócot. – Rendben, folytassuk – mondta visszafolytott hangon. – Névvel vagy név nélkül óhajt bejelentést tenni. Tonka kikerekedett szemmel nézett rá. – Ezt most teljesen komolyan kérdezte? – rázta meg a fejét, és hisztérikusan felnevetett. – Jogában áll névtelen bejelentést tenni. – A nő elhúzta a száját. Úgy szokták a maguk félék. A lány elvörösödött. Kikérem magamnak ezt a hangot? Egy gyermek életéről van szó. Nem a szomszédom akarom feljelenteni, mert pálinkát fűz, vagy vadkender termeszt, vagy megcsalja a feleségét. Egy gyerek sorsáról életéről beszélünk. Muszáj valamit tennünk. Felpattant. Tudja mit? Hagyja a francba az egészet. Maguktól többet nem is várok talán jobb is annak a gyereknek az utcán, és hangosan becsapta maga után az ajtót. Rohant, rohant a legközelebbi parkba, ott zokogta ki magából az idegességet egy padon. Vörös szemmel ment haza, és a nap további részében nem is akart gondolni semmire. Az anyjával volt elsősorban elfoglalva, aki reggel óta nem volt hajlandó semmit enni, még csak a száját sem nyitotta ki. Ez igazán megrémisztette. Másnap délután felhívta Varjasi doktort. Anya két napja nem eszik, nem iszik. Este egy kis szivacs darabbal kitöröltem a száját, hogy ne száradjon ki. Sajnos ez várható volt, Antónia. Igazán sajnálom. Ezt, ezt hogy érti? Az anyám még csak hatvan éves. Azt hittem kellő odafigyeléssel, fent tudom tartani az állapotát. Nézze, talán kapott egy újabb vérzést. Csak senki nem vette észre. Egy kisebbet, aztán még egyet. Nem feltétlenül vehető észre, csak az állapota romlásából ítélve figyelhető meg. Mi lesz most? kérdezte elfolytott hangon. A doktor hallgatotta vonal a másik végén, majd halkan megszólalt. Nem tudom megjósolni, de nem mondhatok sok jót. Ha ez így folytatódik, készüljön fel rá, hogy rövid időn belül bekövetkezhet, Tonka elsírta magát. Gondoljon arra, kislány, hogy talán így békésen elmehet az édesanyja. Nem szenved tovább ő sem, és maga sem. Tudom, tudom, miről beszél, dadogott a lány, sírástól elcsukló hangon. De annyira nehéz elfogadni, hogy elmegy. Ez érthető, és sajnálom, igazán. Minden esetre benézek holnap este. Köszönöm, tette le a telefont, és az ágy felé nézett. Anyja most nyugodtan lélegzett mélyen aludt, legalábbis úgy látszott, ahogy emelkedett, süllyedt a melkasa a takaró alatt. Odahúzta a széket az ágy mellé, anyja kezére hajtotta a fejét. Késő éjjel riadt fel, hogy anyja görcsösen markolja a haját, és kapkodva szedi a levegőt. Meg sem tudta nézni, mi történik, míg ki nem szabadította magát. Fölé hajolt. Próbálta szólongatni, de az valahová felfelé nézett, szörcsögő hangot adott ki, majd egyszer csak elmúlt a roham, ellazultak a vonásai. Békésen aludt tovább. Tonka rendbe szedte magát, letörölgette a verejtéket az asszony arcáról, ami most kisimult, szinte megfiatalodott. Nem mert lefeküdni a szobájában, inkább tovább vírasztott az ágy mellett, és figyelte a légzését de nem történt semmi különös az éjszaka további részében. Másnap, kialvatlanul, fáradtan ment dolgozni. Erikának a gondozónőnek meghagyta, bármi furcsát észlel, azonnal hívja őt a pékségben. Eltelt néhány nap, és a nő nem jelent meg a kocsma előtt. Ez jobban nyugtalanította, mintha ott lett volna. – Mi történt veled? Mostanában olyan fáradt vagy? – kérdezte kolléga nője. Anyu nagyon rosszul van. Az orvos csak néhány hetet jósol. Ó, te szegény! Ölelte át Ági. Ha bármiben segíthetek, csak szólj, de tényleg érted? Kösz. Rendes vagy. Próbált a lány mosolyt erőltetni az arcára. Mi lehet a nővel? Nézett ki aztán a kocsma felé. Melyikkel? Jaj, hát tudod, melyikkel? A kisbabással. Ja, az... Tegnap láttam. A Deák téren kéregetett délelőtt. Bigyeztette Ági le a száját. Ó, borzalmas! Az a szegény gyerek legalább bevet valamit, amikor itt volt. Igen, az a nő egy kétlábon járó szeszkazán. Tényleg mi lett a bejelentéssel? Azt mondta elmész a gyámügyre. Tonka a szemét forgatva mesélte el néhány napja tett látogatását a gyámügyi irodában. Ez a bürokrácia csodákozol? Mindig ez volt. Rendszerváltás? Nevetett az keserűen. Lassan tíz éve megtörtént, és mi van most? Ugyanazok a káderek ülnek az íróasztal másik oldalán, és ugyanaz a bürokrácia van, mint húsz éve. Nem tehetsz itt semmit, kedvesem. A bátyám nyolc éve megugrott Ausztriába. Na ott nincs ilyen guztustalan, zsebbecsúsztatós, borravalós, sógorkoma jóbarát rendszer. Jól tette, én azt mondom. Ha tehetném, én is mennék. Ági nagyot sóhajtott. Kilenc évvel volt Tonkánál idősebb. Három tüneményes gyereket nevelt egyedül. Vállán még húsz évnyi jelzálók hitel, azon a lakáson, amit még a férjével közösen vettek, aki egy nap bejelentette, új életet akar kezdeni, és abban nem fér bele a három gyerek is ő. Utazni szeretne mielőtt bedilizik a sok melótól, és infarktust kap ideje korán. Szóval, otthagyott csapot csapott papot, jelzálogott gyerekeket, csak a már kifizetett Skoda Feliciát vitte magával, csak hogy még egy picit megnehezítse felesége dolgát. Három évbe tellett, mire sikerült Áginak elválni, és kiharcolni a gyerektartást, ami férje fizetésének töredéke volt, neki pedig jóformán alamizsna de soha nem panaszkodott. Már szabadon jöhetünk, mehetünk, nem kell három évet várni. Menj el te is, ha... Tonka vállára tette a kezét. Bocsi, nem akarlak bántani, de ha már nem lesz kiről itt gondoskodnod, lépj le, hiszen remek a németed. Ott új életet kezdhetnél, jól keresnél, családot alapítanál. Itt ebben a mocsárban csak sűjjedni fogsz, egyre lejjebb. Ma holnap harminc vagy, és már megbocsás, mit tudsz felmutatni? Az anyukád ápolod, egy fillért nem kapsz ezért az államtól, helyette itt ebben a kis koszos pékségben kell gürizned egy diplomával és egy nyelvvizsgával. Nincs meg a diplomám, szakította félbe Tonka. De miért nincs? Mert abba kellett hagynod a tanulmányaid, hogy eltartsd magatokat. Tonka sóhajtott. Nem megyek én innen sehová. Franc az egészbe. András miért nem kérte még meg a kezed? Tonka felhorkant. Nem is mennék hozzá. Kedvelem, nem mondom, de férnek biztos nem tudnám elképzelni. András egy... egy bomviván. Néha feltűnik, feldobja napom, amíg ő valami főmufti feleségének a lakását berendezi? Na azt nem. Na ja, igazad is van. Tényleg nem egy férj típus. Ekkor megjelent a kocsma bejáratánál az alkoholista nő, de a gyerek nem volt vele. Hol lehet? kérdezte aggódva Tonka. Mindketten bámulták az ablakon keresztül, ahogy bizonytalan léptekkel a falnak támaszkodva botorkál le a lépcsőn. Ekkor jelent meg a sarkon egy hasonló kvalitásokkal rendelkező hímnemű egyed, maga előtt tolva az ismerős babakocsit. A kislány torka szakadtából ordított benne, a férfi is ordított, de ő a nő után. Állj meg, te büdös kurva! Nem fogod a nyakamon hagyni a putri gyerekedet? Azt hiszed, ha ott felejted a gangon, akkor már az enyém? Hajni! A kurva anyádat hallod? A nő feje újra kibukkant a gödör mélyéből. Jó van már, ne ordítsál! kiabált vissza reszelő sangon, és kirántotta a kezéből a kocsit. Nem direkt hagytam ott. A férfi a nőhajába kapaszkodott, úgy húzta ki a gödör lépcsőjéről, és ütni kezdte a fejét. Többen kijöttek a kocsmából, és szétválasztották őket. Majd teljes egyetértésben levonultak megünnepelni a kibékülést. A babakocsi ott maradt a kapuajban. Én kimegyek, mondta Tonka. Vigyél innivalót meg, perecet! Utasította ági, és már nyomta is a kezébe. Átrohant az úttesten, és a maszatos, hüppögő kislány elé guggolt. Szia, hercegnő! mosolygott rá. Pici macó, mutatott a dobozos italra a kislány. Igen, mici maco, odaadom, igyál drága, ne sírj édesem! Hosszú ideig guggolt előtte, mesélt neki, Megetette, míg a kislány megnyugodott. Nem akarta ott hagyni, de muszáj volt visszamenni, mert Ági az ablakon keresztül integetett neki, a telefonra mutogatva. Munka után sietett haza. Mi történt? Esett be otthon az ajtón. Anyja ágyához sietett, az némán mozdulatlanul feküdt. Arca viaszbábura emlékeztette, olyan fehér, feszes volt. Kérdőn nézett rikára Tonka én, mikor kimentem, még aludt, de csak egy teát főztem. Mire visszajöttem már, ne haragudj, én tényleg? Sírta el magát. Tonka visszafordult az ágyhoz, leült a székre. Nem te tehetsz róla, ez várható volt. Anyja hideg kezébe temette arcát. Jó utat, anyuci!